Iso kui! Eta kawangu siri ongitori isoren aido isho kuisaden gure gaurko uh, gomintak bi talde ditugu musikat txilo alditik heldu dira uh, bi taldeak eta baetugu lenik nere uh, eskerrean polit eta mixto natzen den taldea politabietzen erdiat talton istorren. Erdia David on eta Maruaa berat gabon. Gaon un tasiste. Bai. <laughs> <laughs> ez da xia quizala scientiste just eta normal. Ez da astolik. Eh, uh, nokik eusiste taldea mena irugarrena ez da oinor, ber handutzen duela iratzean zuzenean baikira, hori da ere, zuzenesko eh, maksimatua egitea. Uh, patxi askare tokoda la isteh utunsei tugu, patxi uh, torri estudio la berela horrengo uh, zarelaik. Bestaletik berdu for Francis ka shikran dut la Francis for Francis taldea uh, Frank Ariattabishent Vero don gabon gabon un chassiste weiter so bei sichon ich mir nicht gech te ramusoa eh en <laughs> <grandutel? laughs> Po leke lekeko, ere, bializ, uh, musikaria, uh, patxiazkarri bezala, miliaskar David. Hama uh, jok dauregi, gabean? Ba, atxona. Entzuten dugun, ting ting a poliz mixto da, poliz eta mixto baita taldea horrein. Uh, gizu behitztai? Hori poliz eta mixto, David eta mahiru entzat, François Italien Saturne et de Franck Vincente est à Mayeur Berisine. OK. Mitsu sala vitale Togo par Esperé, Saspim Manchattan, Dokatukoda et astengira berala len mansarekin. Euh, la chez Sister Vicori qui no toy briller kidila, custe nous sommes sala en cachema <tuklen> soué bizik salan eh uh, kantuak dira edo soin garaikoa, soin skuntza, edo soin kontsai edo soin estilo bida zendu tkantua mozten duzuelerarik zuen uh, bezorekin gelditzen dut bi segunda ditu zuen usteko 2.000 honarentzat taldearen Eta entzat, uh, pundu bat gehiago kantuaren entzat eta txarra belemauzue, pundu bat beste taldeari argi da entzat? Bai, bai, bai, bai Bikain, orduan ahaz dezagung blind test horoko xa eta asko gira zera nahiko, ximple entzoktukut A txematea, arre hori Latzen Latzen, 4,4,6 uh, entzat, 2 pundu ongi hasten zira uh, Kantuaren entzera bauzun? Uh, Anditsu su, Zusu. Odirana isu. Ezok punu auch gut strengut. den punois bonus batta. Danzagalsen. Mm. Lurodolien. Es badjero. Zuno zago zu. La zenne basgiago susenian zen sen dugu. Very Small Orkestra Very Small Orkestra Eta David Onda eta Mariluaren uh, Alde politizetan mikstoren uh, zat Bipundu suen zat Kantuaren zena? Biskarros dan elan yeah. <laughs> Biskarros tukur <tout> Biskarros <laughs> tukur Mariluk du Txalotzen uh, Biskarros zena <laughs> The Very Small Orkestra Bai xegitzen dugu Nogene <inaudible> Norgen polita Opa! mixto, bai, bipundu gehiago, bostpundu zuentzat muentuko, kantua dintzena? Bai, igua eta, bost segundan, bost? Nora. Lau, idu. <laughs> bai, oridean da, Nora. B bat, zero, eta zuk entzutenu zugeinera, zura aurkada horretaz nintzut, amai urta, serna egandu, esprez, zuk zene errateko, detzena enarak. Einara. Basenikian, urida. Okay. Basenikian, <tipen> urshki. <tipen> Ere, uh, baxpondus ventzat moedan tuko mixto, eta um, bi, uh, for francisentzat. <tipen> <tipen> <tipen> Buzaguna daurie. Ekin <laughs> ez taldeak dizkak eta kantuak izen berautela hiruak. Eideela mitzatzen, kusten dut uh, polit uh, eta mixto rean alditik duztu dela. Entzatu, entzatu? Ekin zuzantzenke. Entzatu? bai, bai, bai, bai, bai. Entzatu? Bezai, man. Ehm, Bai, bai. Bi fundu geia guztuentzats. Oh, uh, ¿Pues esa enojas? Luce escata. Ah, luceza me la besa besa te como entonces. Oh, Paion Maya. Momentu kuas pagar ga, aspegare bikatzenari dut, baina. Eh, ke dokumentak bai. Ta d'écoute et te l'oie la qualité dugu. Gojira, put. Es. Mais vadut vadut euh Torrate Torrate center, vai. Il dit où hein? Torrate center, moi, ça est gars tout à l'heure. Mais je crois que je Claudioatta. Eh ben Perizena da Talerizena. Marien Dirsen. Bye. Hoy, Bye, Jan Dirsen. Bye. Ừ, <laughs> oh, ah, well. oui, et Etienne Choux. Oui. Oui, chaque année. Bakarik, zait, eh bad viru labors keza spisortizati amax punduf montuko eh tabigida bakike eta kaxik kaxik indud bunisbat suntzat mena ez dusule bakike dolis <laughs> uh, <laughs> <d 'un. laughs> oo sizenu hori uh, rinz sailai sangolan bai noxta sango 3600 bella <laughs> vita <zait>. bella <laughs> Quand ce le vibe. Il est bon du gaiago. Au pardon la paule, au pamicoucé. Euh, va y ratique, amicoucé quoi qu'a initié ça on te et même si on te on te montre qui est qui est ça rabat. Oh, ça il ne reloue. Ouais, ça c'est du goyan on a une odyanaste uron. Dis oker et oker. Aurie euh ou une marcola. Makhidu, bisikunak angoi. Koristak? Koristak? <laughs> <Les> Koristak? <laughs> <laughs> ah, inangin txatu da, dekada, meina ere, eskunduat ah. bestehendzat. Mm. <laughs> Zu eneak, bishatzen ut. Buzikhtan joven? <laughs> Alemantar bat da. <laughs> Anzimmer? Anzimmer? <laughs> Mozart? Ah, Mozart. Mozart? Ah, Mozart? Mozart? Mozart, <laughs> Mozart eh? Bishatis da bat, bishatza. La krimosa, On voilà. Le climat le... <laughs> David, le non, La vie, toit La mimosa La mimosa, allez <laughs> Hoppa Ammaillou oh oh Francis Talenza T in -t in -t in tout ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu E bai, guazategi ez. Itzakit. Erez. Ah, nahu, Lintontown. Lintontown, Lintontown, Lintontown. Berantegida? Bai, berantegida, bai. Bai, berantegida, bai. Etsa, ima ustenuta ere ora entzatzen, bai, berantegida, bai, zuntzat puntua. Lintontown, Lintontown zen. Fizikiten dugu, kasu... Erna puntuak? Punduak, zakitza... Baitzat ez ez, bila? Ba, zuntzatz. Buh. Camini. Oh! Marc Ligoman. OK, le fond de réa grosse douche, c'est délicieux, hein. Ouais, bon stéréo. Waouh. Mouchika, c'est toute italienne, hein. Mouchika. Ouais, ouais. Regarde, c'est ça. C'est un petit peu ça tout. Bah ouais. C'est une la pomme. Pour que la pomme que même la Les ptits pattes lakomèkutzen duk! Jametan, perdo! BAM! Arre! Kamini, pasten dugu! Urengo kantu wat a askena izango da! Piskat bitxiki asten dak! Kantu wat piskat ematen dugu demora piskavat ashteko, beina! Il tue un piskat dugu! Ashtengi da! Aba iku noia! Gero! Bisikon da gantan dugu? Dio xeripiau Dio xeripiau, bai! Bai, bai, bai! bai. Ba, Eta... Kantorizena? Dio kualentzat? Escheidazu? Escheidazu, ue, baina honartzen dut Zane gis, u uh, chiesker uh, zuzuela ziko uh, Seipuntu, ez <laughs> <laughs> zitu zure, markatu <laughs> Gashkoniz, bichatua Amai horrek, bela gizikinak dito, altsatzen alde oso, joan bichatua Gestao <laughs> <laughs> tarto, angoa Eta batzi bi ilu lau bochei saspi surti batzi amak ameka ma bi ma ilu ma lau ma boche ma chei oma saspi Plut Bialdi ma tingelio toi Où jute trompea tue me jasenaho uh, jukei tenen, miskarga zure uh, botzaola matzagatik gure maksonari. Bigarren uh, mancha galderako jak dira, hor uh, ingodugu banazbana taldeka, uh, bosh galdera bakots eta erantzun hona 1.1, erantzuntsa ja 1.cas. Simple, ostengira sukin for Francis so goitu sue eskoa, hori uh, maksona intzi nere bakidu, galdera, orduan sembat talde isanendira Brussels festivalean aurten On artzen dut... Uh, <laughs> On artzen dut guti berako bat... Bat gutiago do bat gehiago atamozue... On artzen dut... Iro... Iro... <hums> Sorti... Entxeatu, entxeatu zerbait... Zain gisa da hori... Amaika... Amaika... On artzen da. Eta, pundu bat suantzat amartalizango dira Hor izin duzuet egan suen chusen, makit Fistin Furious badela Hor izin duzuet Apayaxu! Apayaxu ha, dihal dian promozioa ez dugu gien Fistin Furiousit Eta, piskat haxerre zen ordi ten guai Kustenako suet Fistin Furious Hortako az da gine, kustenako Hortako az da gine, kustenako hitu suede Masitari adekin, apila, bukaeran, nogetaz, saspian Paztengida Parera suekin uh, eta mixto bigran dela sersen Mikel Laboren lanbidea. Egiazko lanbidea gain dut uh, kantutik uh, campo. Donostian, uh, Amai banakien. Itensuan la Donostian. Donostia. Donostia. Bat. Era cachelé? Era cachelé S S No hozteko sakian, bas, bate. <tipen> Daus. Eh, Tonurikea suntzat orduan, iruzengaldera parean four Francis taldearen zat. Eh, roten kantori. Gero bat gardonenik ditzenda, Koikaren kantua zen Mikel Laboa eta Josep Ordulikak kantaturik galdera da zeurtetan. Aterada, hon hartzen mundutz. Bi ah urteko uh, uh, ba gutib gutib erako flash gutib erakoa gutib goraberako. Surtetan aterada krukalak. Mikelan saket bimilata ma sheia. Bimilata ma sheia. Mikela boa. Bimilata sheia bakatu. Uste. Bimilata, bimilata sheia bakatu. Oh. Uh, Bilo urtékoa, grand-soas <coughs> Grandout e bi urtékoa <laughs> <Bilouf>, Grandout <laughs> e bi urtékoa C'est un chatou, là Bilo urtékoa, Miquel lavo, ta fru per ordorica euh, Ponturica est souhait, parce qu'on a paré euh, <coughs> Laugaren, can'tua, euh, can'tua, jetou, laugaren galdera Piano standard batean, sembat, ticla, bat Orotara euh, Sembat nota, Orotara, diakinez On arsendala, euh, gouti bedako euh, Bosch gouti bedakoa <laughs> <laughs> Chatzena kalkulatzen bidu duan dehit. Chain chain, uh, belzak badira Amabi. kondare? Baba, no skin. Ama Senbat denitara? Patbi gutxi gora berako uh, Amabi... posztarzentutz. Uh, Posgora do dos bera. Oitan martzi edo beroitasunti. <laughs> beroitasunti. Bero <laughs> Pachilaskarai Pachilaskarai entzun duzu baina inatrisha zu du Tzunako? Ez <kad> da posible ola, d'akitea Pianu yola Baina, ikut babarne da, erran duzu, fite torri da Ba, baina, ikushidu te torzen Pashatua gebedak, belazeko Galderak, eta jantzila erris Ordoan, ez dut onartzen Ez dut onartzen, Pachi Gauran, pachilaskarai te duzu Bata, <tum> nuzu <tum> su mikroa, suri <tum> su mikroa angi hotai, jizker. <gülüyor> eee, <gülüyor> baina <tum> uh, ez duto, ez nuuton hartu, bori? Zerzen veraz lan sortzi. Zge, eno Bai, bai, zera. Baina duz zera, baina gira a telefonanak, jana emiso no dut ikan. Zer nai gisa bisek ezinena, ugaitan abita, baina sortzi artean, baina, baina, baina, baina, baina, baina, zera. Ba, baina, zera. Ares, izzen nugu, kanturi, frutitizte, baina, Hurt, kantoa, uh, Johnny Kashek kanta duri bimela eta bian, baina, kanturi bertioa da. Soen taldelein bertioa da. Gauza. Bon, <laughs> uri guri beraz, eh? Uri bai, fu Francis. <laughs> kantoa biziki zaguna hori, berre uh, lehen uh, bertioare uh, naiko zaguna zen. Baxkudut izan bat, talibaten izanak... Koen, Leonard. Ez, sori da, aleluya. Aleluyak zori da, zizi... Ez, ez, ez, ez, ez. Ez daba teori, metal talibadaren eda, Nine Inch Niles. <inaudible> <inaudible> Lagogeita ama, 6 atera du uh, dukantori. Zertangi uh, da, 6 garen galdera, zuen zat orain uh, polit eta mixto, eta apachi, hodan ere? Serda Hamstein talaren azken kantorin zena, Fité Deutschland, sakitzak. Deutschland tour court en ordre not. Deutschland dans le nombre ritze. Deutschland talaren. Euh pour nous battre maintenant Galdera, en ordre. Et tas faut Vincent Damon Fournier. Vincent Damon Fournier, bien aimé Gardan. Vincent Damon Fournier cantadi bisquissa Gunda, qui va donner pseudobat euh mais non, noch da. Ik ga gaan pseudorire la toute avec les gars cuisine. Ouais. Ouais. Protégo d'équipe italien, vous savez. Où steud. Oui. La bat. Ik Berkutaren zun batz? Ehm... Um... Iru... Bi... Mat... Bop Dilan, ere! Bop Dilan ez... Ez... Uri... Nontrišik bala ez? Zatakit bat den ungoa den Bop Dilan ikeran... Eri skuper da! Oh. Eta azken... Tzen uh, garu? Azken galdera... <laughs> <laughs> <laughs> Lortzen bai den balimauzue hori... Hainidu, soentzat dela mancha hori... <laughs> Kantu hori hori Ez da mitetan ez da Kuenen no. uh, zutana egira uh, Fredi Merküri kantatu Tako kashika skinkantu bat Sen orig, grabo toko bat Noi sil da Fredi Merküri. Se urtutan, il da Fredi Merküri. Ah, yushu. <tai. <tai> <tai> merdut urtea, da merdut orain urtea otai. Ba Laurogeita yes. Deus? Ez dugu urtea... Deus! Deus. Deus sobre hasari. Eh, la uru 91. Zer bertsio zure? La uru 91. La uru Hori da bai, hori da baita. Eta marsa era bazten duzue, bi mansa iten. Haupa predi. Shomes goan. <laughs> <laughs> Bimantza, suentzat, moentuko polit eta mixto, detzenden talde berri hori. Eta, dira zuen kantura, Eta, pompiera, Gaitu biztua etkantu bat autatzea, soen autatu zue? Sain autatu zue? Sainkantu. Sainkantu. Eta, lo mixto. Hala. Jadio es? Jadio eda... Haren dugu talo mikstoren, haukten go musika txiloaldia rentzatzen kantua, janara-janara izan etzen da Akua zumba txartzean kipako mina Akua zumba txartzean ogeita guri na Aste burua pausa Janta jana Panoa etxera Gose Paginam tokirik ez Gose, gose Igo gailua panan Gose, gose Sartuta Oscaito abbuccia ha la izan janen saituztet isha isha isha isha isha ire shilu i shilu de heider sho ista de nego da jo jo me berko sur sur zuen dati ga hela Tarno mikstot ale antuten genuen, dian ala, diana izan kantua erekin. Tzorutzen, luzu nahi behosu ez da, zori, ikka? Tzorutu. Na izo ahipatu, pishkatz, mahilu kantori. Ez, okei. Shigitzen urengo, dioko Urengo, dioko eitzena, galdera atxeman, hrena du unik bat denudela erantzun bat, eta zuei galdera atxematea. Norski erantzuna ona izan behar da galderekeko Gaudetuko izuet aldiz uh, Piskabat bezbat eiteko, ez eh, baita Ez uh, baita aski uh, Dende entzutenari gore mankizuna Piskabat polemikatua izaita da Dona ditut uh, entzun uh, Galdera homofoboak, seksistak, <laughs> haxistak Naituzun ezala Maina bat bezbat sortu behar dugu, ados? Ados, dale Badira ameka erantzun, zuai galdera asmatzea Polemika Eus, denak bat eda marilu, ba uswe bezora, denak bat eda iziste, eta ztengida lehen erantzuna ekin, icachoa. Icachoa, suhaia txamatea galdela bat polimikatzua otai. Benzoko otai. Eus, nikule, berutipasua. Ba, etutiti diak berutzena izan. ere, ere, anayur, eizu. Bipundu erantzuna entzat. Nikole. Seri sambe arko zen migranteen egoitza. Hola bai! Bi pundu senzaç. Ezuta chwite. Ila vasikrosu, sai, ma che manchau di auch diste. Gel de la Cheman, gel de la polemica chua, Acheman, bigarena, bimila. Bimila. Gel de la vai. Eh, for Francis. Es ist Ale ale ale ale. Smat ça qu'il pacha di là parce qu'il se tole parfaitement. Allez. Est-ce que tu vas t'arrêter polymicaric shortzen Ah ben mon toucouas mes couche couche couche sous bière. Je crois les gratte tane secondaire, anime encore ça. Ilogehena, gurei jatzia. da! dedans mon toucoui gratte costellera. Oh lida. Allez. Bipon dogi Nog du, um, auk, uh, lagina dugu, ichusina. <laughs> Oke <Okay>, honak zendu. <laughs> Oke okay, honak zendu, cimpera da. Borsuk uh, gela, Amerika. Amerika. Hiterabidea <laughs> Amerika galdera hakeman polimika chua atai. Amerika rekin, eh, polimika galdira Amerika rekin. Otai. Ez unakkoetxe maten. Hale! Hale, maak ere. Nogek du, lehen dakari, um, um, ahasistena. Buah, hori bai! Eruksia eribala, gertan. Ekar ser, ez duzor anzun? Ni, <tos> nikak <tos> ni, ni du, ahunak oh, eh, oh, zendut, ahunak zendut. Seigak ena, entol sarmento. Entol sarmento. <tos> Ana yurt c'est autre faut faire six sensats. Nok du egina ikuhatsen kantur ichusina. OK, un torch arrivent tôt. kantua da. Edena. E polmica choda, vas? Ora c'est da polmica dibati sane never. Bon. OK, OK. Ouest de non shooting c'est là maintenant. Bon. Torch arrivent tôt. Basua shua basua ba-shua ba da instrumento inutile na Oh, bai <laughs> Basua shua ez uh, da ba-shu diberi kemen? Ez, ez, ez Zorzi garen e lantzuna Unza Unza Unza, polimika, untza, untza polimika, polimika, unza Bo, ere, rechada hori aile Ba-shua Zain da uskalkandu komerzia Oderst du nutzt irre bi punktu gago wo irabasi du susta. Äh auch nein, ne nuklearer Schweite äh alle homofob warte, was? Ey. Warte. Queen. Gakatzeko den egi zerdat? cinematizusedzekiet kavuketa obikatu eri Portako Berrenia Igale. Me소o? Beztu, ägin d lo Artak? Gera aldbi, hautara ja bezie. Nol�ä open da Razien d Zaman Kollegen. Kasewera ispям sitesan aholia. com du zomonia. angoak type. Onkarra pash CONRMicatza – gradzatik egiten– eta ziderik egiten famile. blankzakrh frank! Eta suri familia, sultas bisikia hori. Renzen zentud. Azkena? Rechago? Ustena bussua, otan. Azkena rechago? Adolf Hitler? Noxuen musta txarik edekena. Oho, no! Sin <États> <spilled wine> zentud. On ha zentud, mena sin zentud. Nox, ilaba si berzpongerla. Sin plago? Noxuen haka zain. Noxuen haka zain, bai, kozak. <laughs> Norsan ahita txarik edera naho, kozabait. Hale, <laughs> estegitzen dugu, eta pasten gira, jokora joko da, Jakinez Norski, Fofranciz, taliak erabazi doela, rasista uh, eta homofobia joko hori. Zeronak zuei... <tusurra> Bu! Pasten gira, urrengo joko da, jokoa, blind test filma erriplikak dira, maten dizkizuet filma... Jepikak, jendeak raten duena filmetan, eta zuei etrematea, filma. Bezuagarekin nahizizte, uh, jodzen duzue, bailima duzue, erantzuna, bisikundaritu zuzue. Bipundu erantzuna entzat, pundu bat bestetaleari, erantzun txaharen entzat, eta shiko gira ahare horrekin. Hasta la vista! Esta fue Terminator. Terminator, onar sen dut Frank Veris, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Here's Johnny. Just doing a Go Frank Ferris. Shining, shining, shapundu. Suen zaterit das den dut momentu ko bimancha, bimancha puiteta eta mixtorentzat eta bat baina iduriz gausa kalatzen aldida. Ehm, maiori. Je quasiement sûr <super> que nous avons affaire à un <ilan> sérieux cala. David Anders. La cité de la peur. Puli tamishtola stel bat bipundobretu, suen zats de la peur, Alain Chaballe. Allez Oli. Manage. On fluffy Seulez 22 à onder, 750 francs francs. 300, espejons 1. 300? 300. Honde 0. On oppose directement sous le titre Oli reste assez Je crois qu'il n'est nécessaire pour plus ou moins ba Mais vous savez... moi je crois pas qu'il est dit Jushtou l'éna go Astérix mission Cléopâtre Astérix mission en Cléopâtre peut être à suivre en ça Jushtou l'éna go L'opin du 27 Sorti okay. Beste et en ça Chez l'éna go Star Wars hein. Star Wars <laughs> en <laughs> tout le Star Wars Bipoundou Erra Noël Mais c'est Star Wars Il a l'assumé Ah, il a l'assumé Jushtou l'éna Jushtou l'éna goïs Jushtou l'éna goïs Señor, on dax Lord of the Ring. <laughs> Lord of the Ring. Bi punduke egago ama eta chez mon toko fo Alde hori hori uh, zailagoa da. You talking to me? Oh, bici ki fité a maior Taxi driver. Taxi yeah. driver You talking to me? Talking to me. Choking to me. Yeah. Taxi driver. Askana orikoa. I had my luck. Mr. Bond. Bon. <rire> ah. Il <conduonte> Jams Bond. Jams Bond vibe. Oui. Jams Bond, c'était on une one no et à Askana, euh là. Dame. On cherche. Oh, c'est Waouh. Ah, gros. Puis si qui là, faut faire 67 swipe. On se demande alors Dame. On cherche un nazie avec des juifs. Quelle l'idée Pour les Mika Enfin, il va la reconnaître. Comment ça bah, euh, je sais pas, le, le nez déjà <rire> Les oreilles, les doigts, le, les yeux... Ah, il n'y a pas eu le film. O.S.S.S. 17 mancha, Forfrancis, Bi mancha, Denetarae Et a bai, Tzutzen ari dira O.S.S.S.S. 17 et a mancha hori, Urengo mantxa, Itzulpenak, deitzen da, uh, moentuko bi mantxa uh, netara, uh, hartu ditut inglesez espanjolais edo, franxez diren kantuak, euskalatu ditut, uh, nitrenetan den webgune uh, bati esker, ez dukuna erranen izena, zaitik ez, eta euskalatu uh, ditut, zoi matea taldea. taldea. Len hori inglesez da. Taldea edo kantua edo... Taldea. Taldea. Taldea. Taldea, taldea. taldea. bi pundu erantzunaren zat, Uh, pundu bat bezte taliari erantzun txararen zat. Kaixo, Barbie. Kaixo, ken. Duztu enago entzun dut, uh, entzun dut talo, uh, talo mixto. Es? Talo, uh, barretu, pulit eta mixto. Barretu, eta 2. Pundu zuen zat, akua, biziki fitan entzun duzu, oikor sazen. Bilea lebat egin edozu, baiken, schalto egin. Barbie neska bannaiz, munduan, eta bar. Bigarren kantua englesez da, ere, hori zailagoa uh, da. Inglés uh, talde bat dard, inzulbera lapiskat egesteko. Uh, Gaurigun eguna izango da, botadezagun, orain nolabait izan beharko zen uke. Zerrigin behark duzun konturatu da, ez dut zinior siniesten. Orain zuregandik egiten dutan modua sentitzen dut. Itzuli bit, itzak alean dago, zure bihotzean sutea kanpo dagoela. Zirnago dena entzuten duzula, baina inoiz ez duzu inolako zalantzarik izan. Ez dut uste inoren ustez. Horain nola egiten dudan modua. Ibileder ditugun erripide guztiak bi egiten dira. Etan eramaten batean gaituzten argiak guztiak itxutzen ditugu. Gauza nuke, Zuei eixatea gustatzen zaizu. Baina ez dakit nola. Agian pika noizan? Ez Agian... Agian... Agian... Haur izango zara. Eta asken... Perhaps, perhaps, perhaps... Eta asken espinean... <laughs> nire argitzeko zara. Gaur oh, egun egun aizango dant bota desa sun Horain nola baitisam barcho zenuke Ftugu sapeide lan. Ez uti nioch? Eudetan zumbat? Oasis, Wonderworld. Uua! Baina ez usk dut? Ben ikudut baina! Lennox? Baina baina Oasis, Wonderworld. Wondervo Wonder David, Wondervo! Wow, Dio zembat gu... Dio duenak edo erantzimiak? Abe bai... Es es es es... Pari Taldiak... Bai, taliak... Ez bortzaz dio duenak... Eta böz bat ditzen... Bözer bat ditzen... Egegan... Bözer... Bözer... Böz Iru gaxen kantua baxetu... Esspanyoletik luda... Iru gaxen... Iru gaxen... ez dut nire mina batekin, Nire salya bat kaxik doa... Kakherada nire patua... Legea... Sal batzeko... Biotzean galdu... Manu chau. Bai. Oh, Manu chau. Bipundu berriz suentzats. Kantoin. Ez ez ez abonúscula. Lanetino, grandestino. Ehm, um, <tut> <tut> Laura Hankatori, Francisc, Francisc, fran uh, Franco Pula, <tut> Franciscetic, El duda. <tut> <tut> <tut> <tut> Sanchez David. Laura Erikaeta Hisiana, arisko lurak. A intilen apur in fernois, Kone mara. Gute! Gute! Faut Francis? Lag du Kunemaka? Naitut talde bat edo artista bat? Uh, Michel Sardu? Michel Sardu, bai onartzen dut. Ah. Dioztu zen ere. Kunemaka ditzen da, dioztu, kantua. Ah. Baina onartzen dut ere, David. Eta askena, <coughs> euh, <coughs> Spainoetik eludena. Fit e-yangodano stes, Kamisteta Beltsa daukat. <coughs> Nekatzen utfofan Francis Nekatzen utfofan Francis Nekatzen eh. utfofan Francis Nekatzen I mean, utfan mm. <laughs> <Deepak> Geyago <hers3> <coughs> <Zeguro>. <coughs> Eta joko ori, mancha ori Dabazten duena Gugira Poliztamixto Gostu sei eta bost Eta gu uhen kantura Baxa guira Ehm... Ofensif Songana est tout le temps nice. Là le tout souhaite tel débat quand tu bats, c'est Parashma tant de quoi. Stratégique quand tu lis H4 sur ça. baita. Waouh. Alors sonuri parashma askatasunza. Asma taldean zuten genuen ez ditut askatasun eza deitzen da kantu hori eta uhengo jokola pasko dira bere hala Io I! Urengo diokoa nornaiz deitzen da uh, Zuek dioko lariak aurkutxan den paper bat Papel bada semaki bat, zemake hartan dira zuen niri, jakineza dan zoen den Eta papelaren genian idatziada itz bat Zaten da uh, artista bat, pertsonai bat, fiktsiozkoa da ugeazkoa Zaten da muskatreza bat, uh, gela bat, muskakela bat, zer nahi, estu bat, ere? Elburua izango da, asmaraztea, bitaldei betan Itz hori, kaxonan berdozu behar duan gehiago entzatea zuen taldeari asmaraztea. Amaino, kaxiko zira? Gertzen duzu paper bat. Gertzen duzu seintzen bakidan eta... Bichu! Ue, duzu begiratzen. Bichu, duzu begiratzen. Bi! Bi! Adoro, suri, suri... Agian Bichu da eko eskidu hitza, eh? Eta, semart notaba dira piano batean? Eta Aile, emai ur entzunent zaitut, zaitut gu. Horaino taia? Bai, bai, txaino, nizpen zaitzena. E... Zerrenkari, gombidatuak izan dira... Emengo... Gizas? Bai, errandu, eaz? Bauzu, bezar batz. Zerrenkari, gombidatuak izan dira... Bezatu du, Davidek? Davidek, berantzumat? Nik, bezatu du, zuk begitzutu du, berantzumat. Musika txilo aldia? Musika txilo aldia, eta hori zen erantzuna. Eh bai, oh oui, oui, oui. On la retenu, on la retenu. Etano bipundo suanzat pour force. Patisiuri isango da uraina, beste papelak ez du puntu. On veut dire sous Seine Samakidosone ta asma sikozu. Seine da? Seine Samakia? Samakia? Ilu mais ta kit Seine. Bate, daus. OK, votan. Baina, Artu, estu bat. Baina, Maren, Maren, Maren. Olimpiak gela zen. Konzertu da. Olimpiak konzertu da. Bitsetan, zela sul mikronatoi, Pati? Baina, baina, baina, baina. Gertiang gela, baina, baina, baina. Adoš. Zemat? Lau. Lau. Adoš. Aszti zela niso, ik? Artu, eh? Sein... <tose> uh, Musikari, gitarista, kantari, uh, bidaian jornada hor, uh, eta luzerak olsak urrazki. Uu, uh, <tipas> uh, <tipas> zagaizki hori. Gosokin, basalain, tzaldiz. Entzulten uh, uh, dut, David, dutzen. En txattuko dut, Pashkali higoen? Bai! Bai, oh, bisikiedera. Bisi kiedera. Merzzi! Bestaldela Pashkodugu kutsa, Bixente. Hori zen erantzuna da, taldea? Hori zen erantzuna da. Hori zen, Pashkali higoen zen. Bai, bai, hori zen. Ma casa. Mi sente senza ma che? Bedelazzi. Ok, fai uh, okay, uh, <laughs> uh. <laughs> <laughs> uh, la Ok, non c'ha tu. Eh mushika notabatta. Ta vada c'ha tu. Se nota jenica. Ok, riaggiuniamo dopo gente. C'ha tu la svara sta sulla gonedieri. Notabatta ziddava barbilla, sta bat vai bazatsaun suet etarantsun bazatsaun bazatsaun tout va pas autant autant point deux purement et il qui a ce Bi sentent Bah, ça quitte, c'est quand ça se pile gainé. Ah, ça quitte, ça c'est que il y a goerad ou shit. Beștebat là, si badaï, c'est badaï. L'en l'étrangle. Chanceux ou ce sont Et ça Et chez Et tu nous assures ça toi ça non En ce nous assure Machilo. Tu sais jouer. Allez Marilo. Tu as seul sen. Bah. Paran faut faire six fité, on se mais <kipa. gibane> <hide> c'est <Bacilou, gibane> e bai, <gibane> <gibane> <gibane> <gibane> um, pas six pas rester chez bipondugo. Suenzat. Non mais Montuko chez Pundu sentzat, faut faire six Et là, sur lui, on est sur lui, ça m'a guériné Bon. Léna, à gauche. Partout de moi là, Rira, parce qu'il est proche à toi. Actuellement filmé, OSS 117, on ne sait quoi, Francesca. Euh, américano, Ah, ça on savait là. Américano, actuellement filmé... Mais il est James Bond? Bait. Oh! Lezak! Nona, t'pastalosu, James Bond inglesa da? Inglesa? Oh putu! Bia kokarri da! Bia kokarri da, ko! Ederra da! Bia kokarri Eta eskena, David, su lentsat izango da? Boga dudugu, enfaite! Boga dudugu, enfaite! Baga dudugu, enfaite! Baiz, maiz, ez dene, ez dene, ez dene, ez dene, ez dene, ez dene, ez dene, ez dene? Chei! Chei! Ok! Sollit, neizu laik! Badaidz bat ashtatmenetik lagu da ez da inu oinu, inyosipasza? Uh, instrumentu bada. Wala, <laughs> badaidai iniz, suhi ezti matea. Wala. <coughs> Eta... Bakizu... Bakizu e... Eh, basen kantu bisikiesagun bat, karcho? Eta berak jotzen zuen instrumentu hori. Garen dut kantu garen, izena. <lacht> <lacht> <lacht> Tipu aldo dia zen, somo somewhere... <lacht> Es, le nago, le nago, eta uh, Forfrancis inzatz ah, bai yukulele sen Eramasunen potoroba nuen <laughs> <laughs> Eta Forfrancis for Bakatu Forfrancis Sek, iru mancha Ila baste ditu, diakinez parean bai itu zola Iru mancha ere, hanaidu asken Ooh, Mancha, mancha ortan Entzungo dugula ikusiko dugula Norkelabasten duen uh, Gure gorko iso quiz <truz> Oke, okay, azken nio kori daizenda blind test pingpong <laughs> Eta mango ditut, ama bost... Mango ditut, ama bost kantu Eta ama bost kantuan buruan Bakutxa bost segundak, guti gure bala Ego dugu pingpong bat Atsiko zistezuek Fo-Franciz uh, lehen uh, txai joan Eta mangan gonduzue horpasa den talde bat, gero pare beste beset talde bat, badan talde bat oh, Diakinez nik dolar erabakitzen horasten den Bai. Mak, denek, dena kitera. Nik dut ere kitzen, suskain. Bai go. Untsa singira. Nik dut ere okitzen, norasten denen. Hala. Ama poskanto, men utabat, ta mesorti. Edo tendo, kontzentratu, bizki fitet joten baita. Baina askua orain, lo tu pagritud, arimaren da ya azentzeko. maite, asker izin izan dira euskal erindak ebalian haio oh, ginen bai, kuta bat energiaa guztortu ginen embor beretik baleratxasen <tusurra> nuen Le molle ragamuffin, maule maule, ropapoy. Il gagno di tu che ero sti, su areneti che quasi, su arenare che cancita che tu mastara. Vi Och das den dute Goliathekin politnaizbiak politiz lagor. Naeus. A la basque quand vous en son 10 août ou avec du souhaite quoi dela bat. Musika eta kantari? à la brique catalie. Osondo. Talde naiko da tasko gira zurekin Frank. Deritchak. Deritchak. Waxen Berichrak? Ja, så det er så det er PD Mansen. Det er Berichrak. PD Mansen. PD Mansen Bara Oliverqueta, beraz orain aosten gira. Beraz, beraz. Astagiraren. Okei, bai. Okei. Astengira? No, bai. Galdu du. Galdu du, galdu du. Bah, bai na Eee, uh, vigarren pingpong uh, bain testa da paszten grata, surka esko si stelde unta, ne? Eh? Um, <gülüyor> ah, mei uh, graberkatuak! Ah, bes! <gülüyor>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 Txakun, Txakun, Txayoa, Bixio Vazen, Mikael Lavoaz, eta Kureyazan berdien zuha, Kureyazan berdien zuha. Bikaren pingpong bain testetak, pasitengi da. Bikaren pingpong bain testetak, da. N'sacca te naï naï na'scatte Just for one day Era so sexy starry guest It's a man in sin Oye Oye Bravo show Avenue vous attend Femme de tout le monde so sexy Don't you okay Dabar urte, hau basuti! Begira ez azon, big, be, big, be, peña, begira ez azon You can stand under my umbrella Gorte <tile> en muato Como e? Gora <tile> chika dezo <tile> tokiñamor Ok, entzutan eta asko gira zurekin patxi Betagaji Betagaji Haupai Bai, parean fité fite, fité fité ouais mais fité quartz tu ne doute quartz pariana bilau bilau bilau bai parean? selecta selecta collectif bai riana riana bai et zakit Eto gusategi. Eto gusategi. Eto ešne belza, eto... ...gozategi zen. Uri ráno izu? Eto, e... Eto, e... Eto, e to... Eto, e to... Eto, e to... Eto, e to... <laughs> o, oh, som, sombat ongin txatu aden horiitea. Baina ez go, sa tegi zen, besak, baitu be zuzue? Uh... Jokunia David Bowie. Basen Jokunia Boroba, sen, broba, sen David, 5, David Bowie. David Bowie, sen L5. El Senk. Basen Iache Sukarra. Iache Sukarra. Basen Xenetza, bai? Frikun. Ay. Frikun. Ay. Ampalo. Frikun Ampalo, bai. Shutik. Shutik. Tau štut denak erhandigu, erhandi tukula. Baina. Uf, berikrak. Ale, ilu eta azken, txenoxki da si duak. Bi eta azkena dekin situko dugu. Pa Oh, Bai. Au bai. azkena, gure azken manxako azken jokoa. Zina sentitzen daula. Zerra sonor za? Astu FUNK! FUNK! FUNK! Beide maus! Aupa! Surezat, inergia! La furtuzko nuke gauero! Le souffle sur les plaines de la, la Bordania, Bordania Morrican Polizia Elstokan Fena Torbena <truits> Shihazka utzada Shaiua Kote <truits> dut Oke, okay, ama bas kan oh, zuen sumitu goo. Etz istegimen zuena 8ean, astengira suekin eta eh, askogira suekin bisentze. Azait bisentze liki. <laughs> <laughs> Beritsarak parean. Itois. Yes. Itois. Uh, bai, parean. Shutagah. Shutagah. Mm, bai. Parean. Una Bai. Parean. Emendikat. Eta ez da kentzenak ta. Gozisen, es... gozisen. Saudela sai. Eta etzengoz etzailenkatuen era. Saudela sai. Nekantua urtsen. Saudela zig. Gozisen. Saudela sai. Eta sareten horrek. Iru zero. Iru zero. Iru zero. Iru zero. Egitzen aurka eta Monsieur Asken, monsieur Ulrich, il a la douceur, il a le chaloux, il est poli, tant n'est-ce pas? Et ça pompe bien! Et ça pompe bien! Pompe bien! Pompe et ponoi. Oh, la vie autour et sourireiocouak, tu t'as noté. S. Et le petit on s'est tutset à à à douceur de celui là-bas, chalou euh tant qu'on souhaite Irabasu il taccia lo sangue suo. Irabasidu oren edehbat. Oh. Pardane. Pardane ereciste subra peratuak. Qua Ni bai. Qua. Sa. Assiste in al centro che dovrebbe resister e tascanales. Dove ne sono tutti? Dove è da? Qui anche si dà così Hortan uste nugu gaurko uh, ilio quiz eta jaten dizuet zuei enzulei uh, luna inabeta arte eta zuei orduan bagenituen horretan zuei David ondars zmarri lua perra eta patxarazkarai polit eta mixto taldean e <laughs> <handud, patxiskarai. laughs> eta pompier! Eta pompier! Eta egin egin egin egin egin dut, patxarazkarai Eta fofrancist <laughs> <laughs> taldean, frankarriat, Bixente uh, Berro eta amaiur yauregi Miezker zuei eta jaten zuet leizte erarte Aio, aio!